samsø via satellit live fra Ballebæde Hotel. Danmarks Radio præsenterer stoltet de sprøde heste. Anders Lund massen. og Anders Breinholt er de sprøde heste. Ja. Ja, og god morgen. Og god hjertelig morgen og velkommen til Samsø. Det er det næste sted på vores øh, lille rundtur. Ja. Det er, lille land, det er en stor rundtog rundt i Danmark, syv ja. steder i uh, landet, uh, ude i sommerlandet, mm. hvor sommerdanskerne er. Der mm. er, vi også, Anders, er vi også, andre ikke? Ku er vi sjov. Og her på denne smukke ø i Kattegat har solen jo netop brudt frem i, i sekunderne, hvor vi går igennem. Og jeg skal ikke begynde at være indbysk eller noget, med det er da alligevel påfaldende. Men det er også skægt, at øh, den satellitvogn, vi har med, har ja. vi fået at vide, at øh, der må helst ikke nogen børn i nærheden af den, øh, eller også voksne, som overvejer at få børn, for det kan ødelægge en sad. Så jeg skal ikke kunne sige, om den øh, signal, som vi sender op... Interessant, nu er der noget at gøre med og sol. Det kan det muligvis have, men det er jo det er frem til, det er bare, at øh, man kan... Altså, den udsender nogle stråler, den vogn. Hvor nu sender stråle som ødelægger siden. Ja, og derfor får man til lysende børn. Og så tænker jeg på, det er, bare, det er bare det grænseoverskridende at man har et radioprogram som skal være hyggeligt. og folk der er ved at vågne det sommer, og så begynder de at snakke om sød. Og så får man den der mærkelige fornemmelse i maven, ikke? Altså hvis vi havde kunnet spore tilbage. Sid, sød, sød, sød. Ja, hvis tilbage, kunne vi jo godt høre at jeg ikke sag ikke sød. Jo, du sagde sød på Det var aldrig, have, at jeg sag kvalitet. Jamen, det er der også. Så ved man godt hvad der hænder. Så er vi nede i nossen, ikke? Så er vi det allerede nu. Klokken er 2:09, og vi er allerede i gang med et eller andet med kønslevet, fordi du ikke fik nogen keramikker i sidste uge. Ja. Ja, det er også. Det, det skal ja, vi skal have program. Vi skal, ja, vi skal have skal det, der vi... hedder øh, masse spændende indslag. Ja, det skal vi. Øh, vi er på samme. Vi skal lege med lærer vi, vi skal have telefonen igennem fra Svanike, hvor vi hører, hvordan, hvad går det i lærer. Det er noget, Anders tager sig Og efter det, omkring kvart i tolv, når vi er med det indslag, så har vi noget omkring en kanon. Ja, det går jo, ja, Vi satser på at kende et så er K. med herover. Manden, manden gud glemte. Ja, manden gud glemte, som i dag skulle her til morgen skulle fortælle dig ja. at du skulle møde til 8. Det gjorde han ikke. Nej, jeg skal måske fortælle lytterne en lille, lille historie bag scenen. Back stage. Back ja. bag, bag, bag bag historien om historien. Øh, der, der sidder en, en stor mand på færgen til øh, Samsø. Øh, så kommer han hen og siger, Dag, jeg skal køre med dig øh, videre, når vi kommer i færgen." Og så siger jeg selvfølgelig ja. ja jeg, det er, øh, er ja også, at det er vandet. Ja. Og det er så det viser sig, hvad den kendte K. Jeg ved ikke hvad K står for. Det står for Karskorg. Okay. Det kunne have været kødhovedet. Ja. Det er det så ikke. Og han har så glemt at sige, at der er redaktionsmødet. Hvilket gør, jeg kører rundt ude på... Øh, og nu kommer han hen mod mig i øjeblikket. Så Anders, hvis du holder mig lidt væk, mens jeg fortæller resten af historien... Ja. <laughs> øh, så kører jeg rundt ude på øen, mens de andre sidder foran en dejlig morgenmad, kan jeg forstå. Skønt var den. Og ja. så er vi her tilbage. Og kender denne mand skal nu ned og afføve en kanon. Og det er helt tilfældigt. Men lad os se, hvordan det går. Det er sådan, at man her på samtidig affyrer en kanon kl. 11. Er en eller anden mærkelig årsag? Ja. kanon mærkelig Kenneth skal være i kanonen. Det ved vi ikke. Han, han skal undersøge ja, godt Skal vi ikke stille, starte med et stykke musik, og så øh, høre, hvad Maria mener? Det er det, musikken er. Ja. Velkommen til De Sprøde Heste mm. fra Samsø. Det er var Maria mener. Mm. Vi sender øh, direkte fra Ballen Badehotel, okay. eller også øh, mere præcist fra det, der Café Ophelia. Det er det, der hænger sammen med selvheden. Som er associeret Ballen Badehotel. Ja, der. Og hvis du er på Samsø, eller er nærmest af Samsø, så kig dig forbi, vi giver en, en kop kaffe. Gør det? Ja, det gør vi også. Okay. Det vi måske også skal illustrere over for lytteren, det er jo, at det er lidt takket være dig, at vi er her. Fordi du er jo Altså for, for Samsø, hvad jeg var for Bornholm, kan man sige. Jeg havde jo fået trukket hesten til Bornholm, og mm. så har vi så trukket hesten til Samsø. Og hvorfor, Anders, hvorfor er vi på Samsø? Hvad er det, der gør, at den ø har fundet en plads i dit store hjerte? Jamen, det ved jeg ikke. Andet end, jeg synes, det er et dejligt sted. Ja. Jeg kan ja. godt lide at være Det er et skønt sted. Ja. Ja. Øh, måske et overset sted. Ja. Men så tror jeg, der mange, at det kunne, kunne ikke lige så godt have været Læsø, for eksempel. Men der er mange, som har et eller andet kærlighedsforhold til enkelte steder eller andet. Ikke? Ja. Og det, det her, det er et af stederne, og jeg synes, det er et dejligt sted. Mm. Og selv hvor vi sidder nu, det er umiddelbart 100 meter længere, 50 meter længere ned ad vejen, der er selve Ballenhavn. Havn. Men vi sidder jo straks og kigger ind i, i, i facaden af en Suzuki Alto. Det er rigtig. Anders. Altså, rent idyllisk skal vi vel nede på en fire i øjeblikket. Øh, og det er, det er en Alto med, med det, der hedder grafik på siden. Ja, og det er en åbenbart en speciel kampagnemodel, de lavede, der hedder Graffiti. Ja, jeg går lige mens du lige fortæller lidt om Samsung. så går jeg lige over og tjekker den Alto ud, fordi den er sgu ikke en, man ser hver dag. Kan du se, hvor meget den er kørt? Ja, hvis du bare holder den her kørende et øjeblik, så er jeg, nu er jeg over. Jeg kan sige, der ligger en gammel, uh, ligge en gammel ledning bag i. Hvor meget går, går Speedometer til? Uh, speedometer går til 160. Det er, vist, der er sådan, der er også dækket ind, kan man sige. Den har kørt 64.981, men det er jo så på meter, kan man sige. Der kan jo godt have været slået fra der, det ved vi ikke. Men den er lækker. Den ligger, og den kan sgu nok godt købes, tror jeg. I den øh, kommende weekend, altså ja, på øh, fredag, der starter øh, Skanderborg, eller ikke Skanderborg, det vil være mærke, mærkeligt at være på Samsø. <lødsel> Samsøfestivalen, ikke? Ja. Yeah. Og øh, Samsøfestivalen, det er ikke en af Danmarks største festivaler, men den er meget, meget hyggelig. Det er en øh, rigtig hyggelig festival. Der jeg tror, der kommer 5-6.000 publikummer. Ja. Yeah. Og i år, øh, der spiller en masse navne, som jeg ikke lige kan huske, hvem er. Det skal Ej, ja. jeg, jeg nok nok nå. Men det er noget, nogle langhårige nogen, der drikker øl og ryger has. Det er rigtigt, ja. Og på et tidspunkt, åh, der en sjældent blik ind i selvhøjt, synes, du, synes du, altons, øh, fysiologi. Spændende er det, hvis de tænder radioen, så kan vi genere dem. Se om øh, det er altså nu ejerne af synes du alton, ja, De ligner, De ligner nogen, der hører P4. De ligner nogen, der ikke rigtig har fået radio. Nej, det er ikke pænt. Spørgsmålet er, øh, hvor vi er på vej hen i dette speak som Nej, hedder. det vi skal høre det vi sender er. Vi sætter for Samsø og, ja, og øh, jeg synes som jeg kan forstå det. Så, skal vi lige øhm, lade så er der ligesom som øh, Nord og Sydøen øh, og og her på stedet, raktion. og vi befinder os øh, midt på Sydøen kan man godt sige. Gør vi det? Ja, det synes jeg godt man kan sige. Og det er jeg synes jo personligt at Sydøen er flottere og meget hyggeligere end Nordøen, men allerede der så har man lagt sig ud med en masse mennesker. Okay. Og herover er der åbenbart en intern fight om hvilket sted på øen der er bedst at være. Jamen. Og jeg har det lidt som om, det er de gamle, som bor nord på øen, og øh, de unge, var lidt mere friske, der bor syd på øen. Ja. Det var måske en ting, vi skulle tage fat på i løbet af ugen. Allerede der kan man høre, hvor spændende det er, ikke? Ja, og så har så, altså, og det der undrer, nu er jeg jo Bornholm, og så undrer det mig, fordi der har man ø, der er ikke rigtig nogen, der hader hinanden. Jo, det er der selvfølgelig, men ikke geografisk bestemt. Men øer, der er lange, synes at have det her skidsme i. Så der er ærø, mm -hmm. du har øst og vest, der er langland, der er nord og syd. Jo længere en ø er, jo værre er det. Og der har jeg altså, men det er ikke noget jeg vil begynde at, at taske landmand på. Bare at sige, øh, man kan ikke heller ikke taske landmand, jeg mener langhalm. Ja. Øh, men jeg kan bare konstatere at der er altså åbenbart også en Og der er så, så kun én læge til at bilægge den tilskæf forstå. Ja, for den store strid på Samsø i øjeblikket, det er at øh, man ville også lukke hospitalet over. Det var man så imod at lave øh, forskellige ting der gjorde at, at man har valgt at simpelthen mere syge for at åbne hospitalet. Ja, det tror jeg. Ja. Øh, voldsomt livstruende sygdomme man aldrig har hørt om opstod lige pludselig her på øen. Ja. Men så har der været tre læger her. Så er der to af dem, der er stoppet under noget protest, tror jeg nok. Og så er der en tilbage. Han har en ven, om uh -huh. lægen, som så har fået sin ven over, bare for at kunne dække sovnperioden. Ja, uh -huh. vi have et stykke musik. Det synes jeg. Og så skulle vi måske ringe til vores mandagsven, Lars R. Ja. Yeah. Han er major. Og kan fortælle om samtidig forsvarsmæssige historie. Det er det var Coldplay og nummeret kloks på torsdag, og ikke på fredag, som jeg sagde, men på torsdag starter øh, Samsø Festival. Yeah. Det går under slukkerne Danmarks hyggeligste festival, hvor mm. Skanderborg er Danmarks smukkeste. Og så kunne man sådan så ellers blive ved, ikke? Ja, og Midtfynd er Danmarks lukkedeste. Ja, og dårligste festival, ikke? Det er også det. På festivalen i år, der spiller blandt andet TV2, Lars Hug, Jokeren Tim Kristensen, to vest, Monopols spiller og, og mange flere spiller dernade. Mm, mm, mm. Men så er Lars lilleholdt Band også på plakaten. Yeah. Jeg har jo nogle venner, som er i Shanghai nu, som vil giftes, hvis Lars Lillehold kommer. Hvis han kommer til Shanghai? Ja. Kunne man så ikke arrangere, at Lars Lillehold kommer til Shanghai? Så kunne de blive gift, og så spillede han ikke her. Jo, og så ville hele Kina blive sat omkring 20 år tilbage i udviklingen. Og det har vi brug for, fordi lige pludselig kommer de i de røde. Nej? Men det kan vi snakke med Lars Møller om. Han er gennem lige om lidt, jo. Jeg ved da ikke, hvorfor at vi har øh, så meget imod Lars Lillehold. Han er jo dejlig mand. Han er en skøn mand. Han er ikke særlig pæn, men han er en skøn mand. Jeg er helt afkaldt Alpine. jeg er også ret. Du er ikke afkaldt Alpine. Du er også ret. Ja. Enig så er vi meget tættere på, at vores lille hold bryder os om Men vi laver ikke et, et band, hvor der er små dværge, der står og spiller violin, og øh, en anden øh, meget meget artificiaktig dame, som står og spiller øh, tværfløjte. Det gør vi bare ikke, Nej. Og hvis du gør det, så er du ikke med på programmet mere, <laughs> vel? Nej, vi det gør det heller ikke. Jeg har spillet tværfløjte ved jeg lige at skyde ind. Vil det skal ikke, ja. Nu er jeg Vest. Han spiller nej, nej, okay, Undskyld. Ja, nej, nej, nej, jeg vil bare sige ting omkring om, om, tværfløjte. Nu siger du tværfløjte, så tænker jeg. Øh, Tværfløjt. Jeg spillede Tværfløjt en gang. Min allerførste kæreste hed Elisabeth. Ja. Vi øvede Tværfløjt sammen. Hun gik i angora Og du ved, hvordan det er. Ja. Øh, Elisabeths onkel ja. hed Jørgen ja. Kiel ja. og var luffe. Som jo senere fik et, et vist comeback i stridser på Samsø. Nå, der er bare koblingen. Ej, det er altså godt der. Ja, tak. Lars Bogen er her forhåbentlig. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke set ham. Mm. Øen virker at have restitueret efter hans angreb sidste år på Øen. Jeg tænkte på, at... Du Vest, han spiller også på Grøn Koncert, Som startede i weekenden i Esbjerg. Ja, nå. No. Yeah. Og øh, der har øh, alle formiddagsbladene haft deres øh, skribenter over. Ekstrabladet af Thomas Trejo. Ja, mand, havde de. Manden, som jo altid er positiv og glad. Manden, som på forhånd performeren havde, performeren havde Grøn Koncert, men han tog der så derovre alligevel, og hans enkel synes, det var fedt at sende en derovre, som havde det, de skulle dække. Så var det meget fedt at lige at sende ham derover. Flot, flot nok, hans enkelt. Der, der er du også virkelig god der, ikke? Der er du også god til at lave at vise. Med B.T. sendte så Steppen Jokersen derovre, ja, en mand, der som er ved, hvad der sker. En mand, som måske ikke er helt fattet, hvad der er, der sker Nej. derovre. Men han skrev, der i det mindste, øh, han, han skrev om det, han så i det mindste. Okay. Og, og, og kom nok med et åbenblik til det. Det, der er det morsomme, det er, at Tu Vest spiller på det, som Grøn Koncert kalder en spotscene. Altså en eksperimentalscene? Nej, en scene, hvor det er nye, unge, håbefulde kunstnere, der skal optræde. Og der optræder det. blandt andet Tu Vest og Jokeren. Det er jo også to, som lige er blevet opfundet for en måned siden, hvor ja. man tænker men det, det, det er der virkelig noget, folk de ikke kender. Så skal de ned på spotscenen. <laughs> Tue Vest, han havde kunne fylde... Altså, han, han kunne godt have været i det hovednavn. ikke? Han kunne have fyldt samme sø. Og Måske. det gør han jo så på torsdag. Skik kunne han have været i det hovednavn i stedet for Big Fats Næk. Ja. Han kunne have hjulpet med det her program. Alt dette kun for at bruge tiden til, at uh, Lars H. Møller, han skulle være klar på en telefon om et øjeblik. Manden bag Operation Bølle Bank. Han er selvhvidt og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med én grad af Dannebo orden og hederst tegnet for god tjeneste ved hæren. De sprøde heste er stolte af at kunne præsentere det militante orakel, Oberst, Lars R. Møller. Og velkommen til programmet, Lars. Undskyld, at jeg kaldte dig major tidligere. Ja, det har jeg været en gang. Ja, det er jo det at tænke, hvor langt det er der fra major op til, til Oberst? <laughs> ja, der er par grader. Der er først en Oberst og så Oberst. Okay, så det, er ikke, det er ikke så det er ikke så langt fra, trods alt? Nej, nej, jeg vask også op en gang imellem, og det har det jo også en vaskemaskine, der hedder, jo, så det er fint også. <laughs> Lars, øh, vi har da igennem, fordi du skal jo hver mand, der fortælle om det nye sted i Danmark, som vi øh, er kommet til. Ja. Og øh, Danmark er jo kendt for i gamle dage at være et land, som, som havde en ydersko herre. Altså, vi, vi, vi kunne det hele på den alle ikke? Ja, jeg, jeg må jo med skar at det var nok mest floden, der gjorde os mest berømte, fordi øh, herren har stort på på jo. Men, okay, øh, det var også floden, jeg mente, men det er lige meget. Hvad kan du sige om Samsø? Jo, men altså, så jeg ved, der, der sender I for ballen i øjeblikket, jo. Det er korrekt. Og går I op og kigger på den gamle købmændsgård, så er den faktisk bygget på resterne fra en af skanserne fra Englandskringen. Nu ved nu ikke, om I er der på fredag, men der fejrer man det ved kl. 16, så fyrer man lige en kanonsalut af på pladsen nede foran. Det gør man faktisk også om onsdagen. Jamen, det er jo ikke så ringe jo. Nej, og ved du, Lars, men... faktisk skal vi sende, og det kan du måske sige, om en god eller en dårlig idé, om det betyder ulykke på nogen måde. Vi har en rapporter med, som hedder Kenneth K. K står for kødhovedet, og han vil se, om han i, øh, i dag, eller måske allerede i morgen, kan få en ekstraordinær salutfyret af. Jamen, det synes jeg er en god idé. Altså, kanonskud er altid godt. Ja. Og K mener, at jeg står for kanonen. Ja. Så, øh, <laughs> så det, det, det kan er ikke om. Nej, hvis vi skal kigge lidt på, på Samsø, så er det, der er det mest interessante ved, ved, ved Samsø, Ring det er det, der hedder Stavns Ja. Øh, fordi øh, i gamle dage, øh, faktisk i år 726, der graver man en kanal, som hedder Kanhævekanalen, som du kan se deroppe i dag. Det er lige omkring 9 km nord for, hvor I er nu. Ja. Og, øh, og det var rent faktisk, at øh, der graver man en kanal, så man kunne have en, en flåde, at man kunne have skibe, som sejlede både fra start og sort, og så gik direkte over i båden over på den anden side. Og det var, sådan, øh, det var med til, at, at samtidig dengang dominerede øh, de, de indre farvande. Og her taler vi altså om, om øh, den tidlige vikingtid, og så senere oppe i vikingtiden. Faktisk Lars har jeg almindeligt fortælle at øh, der er jo sådan en ikke en, jeg ved ikke om man kan kalde det en fight med fight, men der er, en, der er lidt problemer mellem nord og sydboer her på øen, ikke? Nord og syd samssinger. Og øh, ja. det skulle vist efter signe, altså i dag skille ved den kanal. Jamen det tror jeg nok er meget rigtigt. Der var vi skal lige ud der er nok var en spue mere derinde i farvandene dengang, så man kunne sejle sådan lige frem og tilbage. Mm. Men, men går vi så op og kigger på Englandskrigen, altså de der krige, vi havde fra 1801 til 1814, der var uh, Samsø og Stavnsjord det var faktisk et knudepunkt i krigen mod England. De jo, vi husker lige, at de havde nubbet vores flåde i 1807, hvor eh? det tager midten deres huse. Uh, og uh, Stavnsjord, det var simpelthen, det udgjorde simpelthen uh, et strategisk øh, øh, område deroppe, fordi man øh, havde nogle, nogle, og dem kan man faktisk se deroppe væk nogle skanser på Lilleøre og Visseriv og Klygholm, som de stadig vil bevare. Og de var med til at beskytte den havn, der hedder Langeøre, hvor man havde kanonbåde og kanonjordner, som så drog ud og beskydde de der øh, englænder. Lars, øh, du skal blive hængende, du spiller et stykke musik, ikke? Det har jeg også. Fordi om et øjeblik, så skal vi i gang med noget, der næsten er endnu vigtigere. Næsten. Og det er, at øh, du er ved at klargøre din campingvogn. Det går Nu har vi siddet tre uger og snakket om, at øh, dig og Froen, I skal på campingferie i Starterhove Bro. Og jeg ved, at der er mange lytter, der er også ret mange lytter, der har skrevet, hvordan klargør Lars R. Møller sin, øh, sin campingvogn, og har du nogle gode campingtriks-tips? Det finder vi bare ud af. Det er godt. Vi spiller lige plade, Lars. Yep. Faceless og nummeret Weapons of Mass Destruction, og oberst Lars Møller. Har du nogensinde været i nærheden af masse Ja, nej. Ytligvis. Det er jeg glad for, eller? Ja, det er også. <laughs> Men vi skal snakke camping. Nej, jamen vi skal lige høre, Lars. Da vores producer Christian Engel ringede og vækker dig i morges... Åh, oh, det er rigtigt. Eller så vækker han dig jo ikke. Nej. Fordi du sagde, at du havde været tidligere op, på grund af to ting. Du er i gang med at skrive en bog, og på grund af, at du skulle gøre campingvognen klar. Det er korrekt. Nej. Først, hvad er det for en bog? Jamen, det er en bog, der hedder Kvinder i kamp. Mm. Og øh, hvor jeg går ind og kigger lidt på, øh, altså kvinder øh, har jo sådan for udsat set ud fra en mandshonistisk synspunkt at sådan noget småpylde nyde nogen, mm. men det viser sig rent faktisk at der er øh, en kvindekreditradition øh, sådan, øh, som starter helt tilbage i Bibelen, og så bevæger sig op til øh, moderne tid. Men det er der noget, der, det der foregår. Langt, det der, det er der noget, der foregår i hjemmet er det ikke? Ja, der var Næh. også onde og, og, og, og nederige mennesker, mener det, hvis der stod kvinde i kamp så var det hele Fru Møllers uh, livshistorie med Sam Majem. Det, det passer jo ikke. Næh, det er i for Lotte-korpset. Ja, lo, Lottekorpset må man jo ikke glemme. Ah, men nu er det begrænset, med den, hvordan de har med i kampen. Det skal kun være sådan nogen, der har været op at os. Altså, øh, alt det andet, det, det bekymrer mig bare ikke se, ja. se det ud, af, Lars, for det helt personlige synspunkt, Hvornår er der sådan nogle kvinder, der sidst har vundet en krig? Ja. Jamen det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi øh, Amazonerne de vandt jo rent faktisk et kæmpestort, øh, men øh, et kæmpestort imperium i sin tid. Mener ja. jeg, er der nogen, der mener? De jamen jeg, jeg tænkte, jeg tænkte også mere på hjemme dit hjem i Farum. Og, jamen de vinder i hver gang jo. Altså man får altid det sidste år, ikke? Og det er jeg vil, og så gerne efterfuldt er det undskyld. Øh, sådan er det jo. Lars, øh, du skal med familien på camping. Det er dig, din fru og jeres øh, cheferhund. Det er korrekt. Og hvad er det, hunden hedder? Den hedder Rollo, og hvis nogen spørger, så er det mig, der er king. <laughs> Lars, hvilken campingvogn har I? Ja, vi har en børsner. Ja, børsner. Er det den En, en, en børsner. En børsner. Ja, ja det børsner. går ikke i detaljer. Okay. Folk, der, der kender campingvogn, ved, hvad jeg snakker om. Godt. Og, og hvor stor er den campingvogn? Jamen, den er sådan rimelig fornuftig. Ja. Altså, hvis du spørger om meter og sådan noget der, så er den over 6 meter. Det betaler man i hvert fald for. Så det vil sige, at... Øh Hvordan klargør du den? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi vi har jo en camembert med rundt som redaktionsvorte, og den ser sgu noget for falden ud. Ja, men nu skal man også tænke lidt på, at, at ens materiale, det skal jo vedligeholdes sig, og det ved jeg ikke, hvor gode i er til. Ellers så skulle jeg nok tænke lidt over det. Men, men øh, man starter jo med at klargøre sådan en, ved at sende den til et autoriseret øh, eftersyn, ja. for at få kontrolleret gas og sådan noget der, fordi det er lidt dumt, hvis man ligger op i Øh, og når man så har gjort det, så, så, så går man selv lige i gang med at og, og, og kigge lidt på den der Og få kontrolleret om det er lyst, og sådan noget, og, og det viser. Og hvor langt, er du i de... jeg er ved hvor langt er du i den proces nu? Ja, øhm... Skal vi ikke sige, at jeg er i planlægningssted? Den har været til eftersyn op ved Pia Camping op i Helsing, ikke? Men, men øh, derudover, der er, det er den her uge, som jeg går sådan og, og, og skal til i gang. Men vejr er jo ikke lige til de store uden eftersyn. Så hvis du skal være helt ærlig, så er du ikke kommet i gang med den klargørning endnu? Uh, planlægningen er meget langt fremskridt. Lars, øh, på mandag, når vi snakker med dig, så er dig og fruen på Hobro, eller bro eller i på campingpladsen der, er det korrekt? Jo, og hundedyrene, Glem ikke hundedyren. Rollo er også med på camping. Og det betyder, at Lars. store dele af Lyland er udlagt til private territorium for samme hund, ikke korrekt? <laughs> det er nemlig rigtigt. <laughs> Lars, vi snakkes videre på mandag. Det gør vi bare. Ha' det godt. Ja, hej. Hej. Oh, where are, well, Lenny Kravitz, oh, where are we running? Mm. I sidste uge, mm. der afsluttede vi vores øh, quiz, som hedder Lokalmesteren, lidt uheldigt forstået på den måde fredag, der skulle have den sidste omgang om konkurrencen. I Sverige. Vi skulle have fundet ud af om Kent, som så vandt konkurrencen, og man kunne gå hele vejen igennem, og øh, vi skulle lytte igennem, ja. så muligvis kunne banke Kent. Det havde vi ikke. Nej, fordi spændingen i Sverige var nede på 190 volt eller noget, og det betyder at hele sendeproblematikken sende blev meget teoretisk. Så derfor kunne vi ikke sende den sidste Nej. time, hvor Nej. vi skulle Nej. have haft selve finalen? Nej. og det må vi gå i, det der hedder Forsk Majøresituation, det er sådan, at Danmarks Radio har et hav af regler for, hvad sker der i en konkurrence. Hvis der bryder krig ud under en konkurrence, eller, eller folk dør under afsigelsen af spørgsmål, hvor stor en del af spørgsmål skal siges, før det er i gang, osv. Og i henhold til disse regler, så hedder Kent vundet konkurrence Nemlig. Og uh, Kent, han er på vej herover, skal på uh, festival. Mm. Og så uh, på, i går på færgen, der mødte vi en fyr, der Søren. Han Søren. er verdens menneske. Søren har uh, en af Danmarks bedste restauranter, som ligger herover, som hedder Vekæret. Ligger op i Nordby ved Gadekæret. Yeah. Og øh, det kendt ikke ved, der han lytter til radio nu, det er, vi har en lille overraskelse i lommen. hammer hans kone, de skal op og spise på vikæret i løbet af, af ugen her. Og det er sgu rart. Ja, det er det. Og det bringer os så frem til næste uge. Det, det er jo en maskine. Det er jo en stor industri. Der kan, vi har allerede nu en ny konkurrence i gang. Allerede et nyt sted, folk kan vinde en tur til. Og det er jo i næste uge. Svendborg. Ja, fordi vi sender fra Svendborg i næste uge. Svendborg, som ligger på Fyn. Det gør det. Hvad kan du fortælle om Svendborg? Hvad kan fortælle at det er en af, de, en af de mest liberale byer i Danmark, fordi der er så meget halløj med en ud af havnen. Det gør jo folk er meget frisindet i Svendborg. Det, det skal vi se. Det skal vi nyde. Det skal vi. Og så er det jo den nej, by, nej, det, i hvert fald hvor der før i tiden var flest værthuspenge. Ikke så ikke så hastigt unge mand. Nå, nå, nå, Det er liberalt, altså liberalt betyder at det er frisindet. Okay, men jeg forstod at, at når du tænker liberal, så er det venstrefolk. Øh, ja. Eller også så tænker at det er meget liberal, der er mange prostituerede. Du tænker prostitueret. Det er interessant. Ja, det, det jeg er liberalt, så tænker at du er på luder. Ja. <laughs> Hvor længe er vi to forsvandt ikke? Altså, det er da utroligt. Altså. Nej, man kan godt være liberal, uden at være prostitueret. Det må jeg sige. Der er mange liberale, der er det. Men det skal vi ikke gå ind i en politisk diskussion omkring, Anders. Men jeg vil bare, hold op, der er en kingkab, der forstår noget der. That's det er sgu en datum. Undskyld. Men øh, jo, altså Svendborg er meget liberal. Der er også prostitueret i, i, i Svendborg, vil jeg tro. Og det vil sige, at du også nok skal komme igennem ugen. Men, men det er ikke udbredt. Nå, du det tænker Liberalt erhverv. Ja, så det er jo ja, jamen, det, var det, jeg tænkte. Der er andre liberale erhverv. Man kan sælge andet end sin egen krop, Anders. Men du, du er så ung. Og det skal ikke øh, læses. Det som jeg bare lige går fordi vi skal til at invitere lyttere ind i, ja. i butikken her. Det, bare sige, det er bare, at sige, den præmie der nu er her. Ja. Man tænker det var stort at komme til Samsø ja. og få færgen betalt, ikke? er ja, og billetter til Samsø festival. Ja, og nu er ja, også ja. en uh, meter på vækæret. Ja, men hvad er det Danmarks Radio har lagt? i kar Hvad er det man kan vinde i næste? Prøv lige at fortælle. Og der siger jeg tilbage og nyd Danmarks Radio til at spendere bukserne på. Hvad er det man kan vinde? Det er et forlænget ophold fra torsdag til søndag i næste uge i Svendborg, hvor vi betaler opholdet. Åh om morgenmaden. morgenmaden. Man har altså i sagt, det sagt, at det skal, ikke, det skal ikke hede sig. De skal ikke bare sidde og sove på et kedeligt hotel eller noget. Nej, de skal også have morgenmad. Ja. Ja. Ring til os nu, 73 20 hvis uh, du vil deltage i Lokalmesterquizzen 73x20. Spørgsmålene handler om samsø. Ja. Men præmien er dette dejlige ophold. Og alle kan være med. Ja, og og kan det er det samme vi skal bo på. Ja. Det er jo også uh, Fifi. Ved 23 ring nu. Hvad det Nej. Jeg kommer bare til at tænke på to ved i forhold til det vi snakkede om før med Leber, liberal, det liberale. Du skal snart hjem. Det skal du Skal altså. ud på i hvert fald? Ja, Og det er nu. Danmarks radio præsenterer stolt live fra Samsø. Sprøde Heste Radio med Vrindski Anders Lund -Mass. Og Anders Breinhold er Sprøde Heste Og vi sender altså direkte fra det der hedder Café Ophelia, Som øh, ligger sammen med Ballen til Et dejligt sted, cirka 50 meter fra et af de øh, smukkeste steder på Bornholm Nemlig Ballen Havn, hvor vi, øh... Som jo er Samsø Du skal ja, Bornholm, det er bare lige meget. Bornholm? Ja, Svanenke, hvad er hjertet flyd og hovedet over med? I øjeblikket, der kører oh, blandt andet lokale indsatsleder. indsatsleder for uh, Samsø Redningskorps forbi. Det kan ja. jeg fortælle en interessant historie om, for det, er jo faktisk, det hedder jo Samsø Redningskorps. Ja. No. Og brandvæsenet er jo ligesom uh, den private del af selve men ambulancekørsen her på øen, det er også under Samsø Redningskorps, men det er Falk Aarhus, Køben det Aarhus. hedder Region Østjylland, tror jeg nok, det hedder, som uh, står for ambulancekørselen over. Og det er meget skægt, Anders, fordi... At herovre, ikke? Mm. der er det ikke noget med, at øh, der sidder nogle mennesker på øh, faldstationen 24 timer i døgnet, eller på redningsstationen. Nej. Herhjemme, øh, eller her på øen, der har øh, ambulancefolkene en... Øh, de sidder derhjemme. De sidder simpelthen derhjemme. Nogle gange er der en af folkene, der har ambulancen med hjem. Når der så sker noget, de er ikke ligesom i stridser på samsø, hvor man troede, at de var der hele tiden. Mm. Så kører de hen og henter den anden kollega, og så kører de ellers til sted. Ja. Okay? Og der skulle du de måske øh, øh, lægge mærke til et godt tilbud over vores auto... Øh, auto værkstedet herover, hvor man har en maskot. Ja, hvad Æ, koster den? Den koster den fuldstændig rimelige pris er 39.000 kroner, og den skal jo først synes om to år, og den har kun gået 77.000 på meter. Den er sølvfaret, og det gælder også rusten. Koster den 39.000? Ja, det svarer vel til at tage omkring 50.000 kroner for en kop kaffe. Men så... det er også noget, det er måske den eneste skot på øen. Men godt er, og der er, noget andet, der er meget sådan med, med, med, med lokalstof, og det er jo godt også at kunne lege sig lokalt og blive gode venner med lokaler. Der vil jeg godt bare lige kort hente opmærksom på samsøgrej Tranebjerg, som i denne her uge sætter sandaler til 399 kroner. Og det sandaler, der bruges af det norske sygehusvæsen, det har ligesom den fremmeste reklame for de sandaler. Og alle, der har været indlagt i Norge, ved, at det er kraftedeme ikke for sjov. Ved du hvad? Kenneth, mm -hmm. Kødkuglen, han har lige gjort mig opmærksom på. Jeg har en gang. Der var faktisk okay. en gang... Oh, yeah. her over på øen, der øhm, så jeg, at de havde en ledestilling, som faldt redder. Ja. Og det har jeg jo været en gang, så tænkte jeg, at jeg skal da bare lige undersøge det. Så ringede jeg over og snakkede med ham, der står for det over. ikke? Ja. Og snakkede bare med ham, det kunne ikke lade sig gøre. Fint nå, jeg søgte jo ikke rigtig jobbet. <laughs> 14 dage efter, så fik jeg et afslag om, at øh, stillingen desværre var besat til anden side. <laughs> Ellers kunne jeg have fået reddet livet af dig. Ja. Okay. Om et øjeblik, Miss 2004, direkte i de sprøde heste. Det, det er Karen med et nummer, der hedder Ball Arena. Karen, hun kommer snart med et nyt album. Det glæder vi os til, at Karen kan du også høre hver lørdag aften her på P3, når hun har været sammen med Shirley i Karen og Shirley på P3. I mellemtiden er vi jo så tæt på at være igennem fra øh, Downtown Rønne, som man næsten kan være, øh, for at høre øh, den umiddelbare indtryk af Missil fra og konkurrence, som jo blev afholdt i går En skønhedskonkurrence på Bornholm, hvor 24 piger Battler om at blive med Sild Og Dorte, velkommen til programmet Jeg siger tak Dorte, din stemme er lidt hæs i dag Har vi vækket dig, du må høre med mig over på den overbevisende sejr som Miss 2004 i går Jamen jeg har kun lige gået i seng jo oi, Er det rigtigt? Oi, oi, oi, oi. <laughs> Dorte, du er 23 år Det er jeg og har deltaget i konkurrencen nogle gange før Og først og fremmest tillykke Mange tak Hvad gjorde, at du vandt frem for de andre, tror du? Jamen, det er jo, fordi jeg er en silbio. Hvordan ser du ud? Nej, Anders, for fanden. Prøv nu lige at have en lille smule pli. Ved du hvad, der er mange ting, du skal lære. Nu er du så ung. Men en af de ting, du skal lære, det er, at hvis du gør indtryk på piger, så starter du ikke med at sige, hvordan ser du ud? Nej, man snakker om 2.40. Men nu har Dorte altså vundet en ja. konkurrence, men hvor den hun måde, er kød... du siger det på, Så siger du det sådan lidt, undskyld, Dorte, jeg skal Du siger du bare sådan hvad var det mest? Var det fordi, du er meget, meget smuk eller meget, meget sød, eller var det begge dele, ikke? Sådan nogle ting siger du, i stedet for det der, hvor så noget ud. det er jo ikke en dårlig chat her, her går vi direkte til makronen. Ja, det er direkte til makronen. du skræmmer pigen. Dorte, hvordan siger du? <laughs> jeg er jo blandt dine, jo. Blandt dine altid. Ja? Hmm. Hvad er din mål? Åh, Det er nogle spørgsmål, man ikke skal stille. Nå. Hvad er dårlig. dit mål eller dine mål? Så er du dit mål eller dine mål? Dorte, mål. det var hans mål... Øh, I Lines. Nå, fremover! Ja, ja. Nå! Hvad <laughs> <laughs> altså, skal du? Er du blevet Er du blevet repræsentant for Red Valerne nu, eller noget af den stil? Ja, det, det er nok lige... Det er nok deromkring. Dorte... Og er, er lidt nervøs, ikke? Dorte, fortæl om i går. Du deltager i konkurrencen. Ja, ja. Du var formodentlig nervøs, ikke? Jo, selvfølgelig. Og øh, der er jo den her fyr, Kong Neptun, som ja. sejler jer ind. Ja. Kan du fortælle dig, hvad skete derude på båden, og hvordan opførte Kong Neptun sig? Han kan ikke præge. Ej, han er opført så pænt. Ja. Mm. En pæn ung mand. Ja. I førte noget meget, meget krimt tøj. Ja. Men ben. han klarede det godt, og han var ikke uartig. Havde han fiskefinger, Dorte? Mm, han kom ikke tæt på mig i hvert fald. Okay. Du lyder lidt kælen nu, synes jeg. Ja. <laughs> lyder det kælen? Ja. Dorte, dit... Det er et spørgsmål, der trænger sig på, som jeg ved også mange lytter og sidder og, og, og tænker på og venter på svar på, det er pengene, Dorte. Hvad skal de 2.500 kroner bruges til? Hva? Altså, du får du selvfølgelig ikke masser på en gang, men hvad har du af planer med disse penge? Hvad? Jeg leger en bodyguard her i morgen, så var jeg lige i morgen står lige nede og sætter dem i min box, i banken. 2.500 kroner? Ja, de skal ligge der, de skal ligge trygt. Hvad skal, du bruge, mange, mange penge. Hvad skal du bruge dem til, Jamen, de skal bare gemmes. De skal ikke gemmes, de skal da bruges. Jeg har lige været nede og bestille en jordomrejse til mig og min familie. For 2500? For 2500. Ja, og hvad så med resten af pengene? Ja, men det har jeg ikke helt bestemt mig om endnu. Men det er selvfølgelig et nyt liv, der folder sig ud for øjnene af dig. <laughs> og, og, og, og, og Anders, du har, ja? Dorte, ved du, hvad der blev af sidste års nummer 2? Annika? Mm, ja, hun blev nummer to igen, N -i -n -i 2 igen i år. Men er der blevet af den, det ved jeg ikke. Dirty Boots. Uh, Linedancer-paret Dirty Boots. De var jo en del af dommerkomiteen. Ja. Ved du, om de stemte for eller imod dig? Det ved jeg særlig ikke. Nej, men hvis jeg kender Dirty Boots vel, og det gør jeg, så er de stemt på nummer to igen ja. i år. Men Annika, næste Dårlig. år har du chancen. Mimi, kan man sige, som jo var det sidste år, første år, hun kunne i sorry. Men øh, Annika kan blive nummer to igen næste år, eller måske, om Gud vil, nummer et. Øh, Forløbet til lykke til dig, Dorte, og held og lykke rundt i verden. Jeg siger Før glade budskab ud over hastles øh, smukke grænser, <laughs> og vilds den skønne, skønne ø fra os. Tak. Det er så, det godt så er der. det ellers i seng. Så godt, Dorte, ikke? Og husk at først med tænderne. Hej, hej, Dorte. Hej, Dorte. Miss nej, det hedder den ikke, den hedder Sillefest.dk. der kan du øh, se over til vinder. Det har vi da lade os fortælle, Sildefest .dk. D.K. er adressen. Så går det den hjemmeside ned. Team Christensen og Today is the Day. Tim Christensen, han spiller på Samsø Festivalen, og det gør han torsdag aften kl. 22.00. Inden længe, der skal vi have et interview. Ikke med en lama. Nej. Men med en lama-ejer. Det er en overskrift, vi lader den hænge i luften. Ja. Og så sidder folk ude bag højtiden og tænker, det var da lige godt satansvar. Ja, Det var Ja, og men inden det, så skal vi have konkurrence. Vi skal quizze, skal vi. Og Anne, velkommen til programmet. Tak skal du have. Anne, du øh, er 20 år. Det er jeg nemlig. Du bor i Vejle. Ja, det er lækkert. Og øh, er vejret godt i Vejle? Øhm, jeg er i Silkeborg nu. På ferie. Igen. Er været godt i Silkeborg, så? synes øh, øh, det er noget værd lort. Det er en program, det tror jeg. Hvor, ja. er, du øh, har jo været lige været over på øen. Du har været på ferie i Nordby. Ja. Det er nemlig rigtigt. Så du ved noget om Samsø? Jeg ved fuldstændig meget. Hvad lavede du, Hva, hvad lavede du i Nordby? Øh, jamen, øh, hvor den var, og cyklede rundt på øen og kigget og ja, på noget og hilse på kraft og sådan, det der. Er. Det var da hyggeligt. Ja, Anne? Ja. Jeg vil bare høre, kan du høre, nu Anders han sidder og stiller sådan en række, en ret uskyldig spørgsmål. Kan du så høre på ham, altså som kvinde, kan du så høre på ham, om det er langt tid siden, han har været hjemme hos sin kæreste? <laughs> det ved jeg Søren ikke nu. Nej, det, det håber jeg ikke. <laughs> Anne? <laughs> han har der den lidt kænes øh, kant på stemmen. Nå, nok om det. Det bliver, skal have. Det det bliver, bliver en lang uge. Vi skal det bliver en rigtig lang uge. Anne, prøv her. Konkurrencen kommer til at køre som følger. Ja. Der er seks spørgsmål. Ja. I dag, det, det hvis må du går igennem alle seks spørgsmål, spørgsmål ja. så har du vundet en P3-pakke, som består af CD'en uangåeligt med en masse gode numre, som har været ugens på P3. Mm. Du har vundet en dejlig P3-t-shirt og mm. en dejlig p 3 nøglering. Og hvis du svarer forkert bare på et spørgsmål, ja. så ryger du ud, og så er Jesper klar. Okay. Her er første spørgsmål i lokal, Mr. Quisen. Ja, det kommer her. Vores tur er nu kommet til Samsø, og efter tre uger med skiftene vejr håber vi på bedring her. Og der skulle være chance for at opleve solskinstimer. Hvordan ligger Samsø i forhold til landsgennemsnittet, når det gælder solskenstier? Er det A, 17% over landsgennemsnittet, eller er det B, 10% over landsgennemsnittet? Uh huh, ah, hvad skal jeg sige? Um, jeg tror på 17% over. 17% over. Anders, er du sød? Anne? Ja. Farvel. Ej, Ja, <laughs> og tis. Og ring! Det var ikke rigtigt. Nej, det det var rigtigt. det svar var jo så altså, det andet. Det er og 10 over. Det er stadig væsentligt ja. over. Det er ikke helt over Ringen ved Bornholm, men det nu ligge. Det er over landskabsning. Vi skal måske lige fortælle, at uh, normalt der har vi to telefonlinjer, men ja. i dag der er vi koblet på uh, Ballen Bad Hotels telefonomstilling, ja. hvilket betyder, at uh, vi netop har haft en, en roomservice igennem, og uh, til vores vogn og sagt, skal du være med i konkurrencen? Nej, jeg skal bare have en bolle. Ja, og, og så siger øh, vi, får vi den sendt op. Men ja. nu er Jesper. Og Jesper, velkommen til programmet. Tak for dig. Du er politimand? Det er jeg nemlig. I København? Ja. Yeah. Og øh, vi har inden en kollega, Robert, som er vandt en tur til, til Bornholm. Det var ja. på tiden. Kender du ham? Æ, nej. Det gør jeg ikke. Nå. Det var da alligevel mærkeligt. Jeg arbejder... Nej, ej, men selvfølgelig. Peter, øh, Jesper kan jo ikke sige, at han kender roer. Det er jo klassificeret, Anders. Ja, det er det. Jesper, øh, vi skal have spørgsmålet. Var det A eller B? 17 eller 10 procent? Det er 10 procent. Det er fuldstændig korrekt. Ja, det, det ved man jo. Jesper, det ved man, ja. her er spørgsmål nummer to. Ja. Jeg kommer også på nedbørs er Samsø bedre end gennemsnittet. 10% mindre, nedbør falder over øens indbyggere og turister og vel også over kartoflerne. Ja. Disse ting gør at udlivet spiller en stor rolle på øen, som alle andre steder spilles der fodbold. Hvad hedder Samsøs seniorherrehold der spiller i serie 5? Hedder de A SFK eller B SUI? SUI. Og kan du yde mere fortælle hvad det SUI står for, det er Brunus Info. Ungdoms- og Idrætsforening. Jesper, du er benhård, du er. Nej, det er med godt. Og de har er... faktisk to til fem hold. Og det andet hold, det hedder All Stars. Det Jesper, er det er fuldstændig hårde. rigtigt. Allerede, der er er, en, der er, nej, så, han forsker en room service omvind. Ja, det gør du nu Du får en krødebolle med ost og en p i pakke selvom du ikke er gået videre endnu. Her er spørgsmål nummer tre. Kom her. En gammel kirke på Samsø har sat sind i k, hos de ellers så besindlige Det skyldes planerne om at pille kirken fra hinanden og genopføre den i den gamle by i Aarhus. Men hvad hedder kirken? Hedder den A. Langør kirke eller B. Ørbykirke? Det ved jeg godt, fordi for 35 år siden blev jeg døbt i den kirke. Og den, det, jeg blev en brille med lige siden, den hedder Ørbykirke. Jesper, det er rigtigt. Jeg begynder at blive angst nu. Jeg begynder at blive angst, og også ja. på angst og tryk på vi Angst, fordi du ved så meget, og tryk, fordi ja. du er politimand. Jesper, normalt der ville vi sætte en plade på her og lade spændingen kører lidt længere tid. Men her er spørgsmål nummer 4. Okay. I Stavnsfjord ligger den meget lille ø, Kyholm. Der har ja. skrevet sig en i Danmarks historie som karantænestation for meget syge mennesker. Hvilke lidelser var det har man sejlet ud til Kyholm? Var det A, pest og kolera, eller B, kopper og spændalskhed? Det var A. Ja, det er fuldstændig korrekt. Jesper, øh, kommer du for Samsø? Ja. Vil der du været, så spiller vi en plade nu. Det er godt. Alicia Keys, som skulle have spillet på Midfyn, Hvilket hun jo så ikke gjorde, fordi festivalen lukkede, lukket. Men hun spillede i det Kongelige Teater i København efter sin en god koncert. Her var nummeret af et ain't godt Det Så er jo engelsk betyder, hvis ikke det har mig. Jesper, du er her stadigvæk? Ja. Du fortæller os, at de steder, hvor vi sidder, Ballen Badehotel, kan Café Ophelia. Hvor er du blevet gift? Ja, nemlig. Hvor mange år siden er det? Øh, fem et halvt. Var en god fest? Det var en rigtig god fest. Har du en onkel i din familie som er røv og altid bliver rigtig fuld? Nej, det tror jeg sgu ikke jeg har. Der var ikke nogen andre øh, altså hvor til festen, hvor er de andre gæster, dine venner. Det er jo altid det svært det der med venner og familie, der bliver ja. bagt sammen, og så er der nogen hvor vennerne ser ved øjnene og tænker, "Åh oh, nej. Åh oh, nej, er det nu ham igen." Ja, ja, ja. Er der så nogen? Nej, det er der sgu ikke. Det er en rigtig god familie jeg har det er det. Du fylder 35 lørdags, så det farer du her på øen? Ja, fordi dine forældre ejer jo øh, apoteket. Det gør de netop. ja. ja. Er du født opvokset over os, Ja, det er jeg. Men Jesper, var det så sådan, når du sad og lejet ude i baglokalet? Vil du så lov at blande nogle af patienternes piller? Ja, ja, så byttede man lidt rundt på dem der, ja. Det, det, det er, er så at, at, at vi sætter vores tekniker en af vores teknikere, Lars Køkker, op det senere. Ja. Så har han nogle ja. svære hemorrider. Det er en blindsmagning. Ja. Vi skal i gang med det anden sidste spørgsmål. Svar du rigtigt på de to sidste, Jesper? Så har du vundet. Ja, ja, så bytter man lidt rundt på dem der. Ja. Okay, det, det er bedre at sørge, vi sætter vores tekniker, en af vores teknikere, Lars Køkker, op det senere, ja, ikke. Så har han ja. nogle svære hemorrider. til Det en blindsmaning. Ja. Vi skal i gang med det anden sidste spørgsmål. Svar du rigtigt på de to sidste, Jesper? Så har du vundet to P3-pakker i dag. Ja, fordi at, at, oh, at, det er fordi, du var så imponerende at, at, at kunne sige andet holdet, og så også fordi, hvis du vinder. Men lad os se, om det går godt. Først har vi ja. spørgsmål nummer 5, der hedder Silleballe, Lushage og Hårmark er alle navne, man støder på, når man bevæger sig rundt på Samsø. Men hvad kaldes øens faste indbygger Er det A. Samsoniter eller B. Samsinger? Ah, det er Samsinger. B. E. Samsinger. Ja, Jesper, det ved du ja. nok godt nu, når du ja, er født op. Det er, også, det er, jo, det er næsten lidt pinligt at stille spørgsmål. Men det skulle stilles, så det bringer os frem til spørgsmål nummer 6, dagens sidste. Der kan spilles både golf og minigolf på øen. Men hvis man ikke er til køller og vestræk, findes der så en biograf? A. Ja. Eller B. Nej. <laughs> Jamen det gør der, og den ligger i trænebjerg. Ja. Det gør den nemlig. Ja, for... Og den er faktisk i en lavet stand, så den kan varmt anbefales og ved du hvad? Og jeg kan sige, at til at der er blevet lagt lys ned i foretåret, som leder hen til selve indgangen af biografen. Ja. Designet af IV Design. Ja. Jeg, så, ved du, så kan jeg fortælle en, en god lille anekdote. Hvem? Jeg har en gang, fordi uh, biografen er jo drevet af nogle gode uh, frivillige mennesker over. Ja, og, strøm. og jeg har været med hernede en gang og sælge slik i kiosken inden der var ringes herreforestilling. Øj, øj, øj, øj, øj. Jeg fik altså. ikke lov til at sælge billetter, men jeg solgte bare popcorn. Jesper, ja. tillykke med p 3 parken og tillykke med at gå videre som dagens lokalmester. I morgen ringer vi det op i øh, time mellem 10 og 11. Vi glæder det lyder os sånn. allerede. Kan du være det godt? Jamen tak, vi ses. Og hils, kan Eller du fang nogle forbrydere? Ja, det skal jeg gøre. Farvel. Godt, hej, hej. Det var danske geezer og numret, der hedder Øj, Øj. Ik så forfærdeligt langt væk fra, hvor vi sidder. For vi sidder altså i Ballen på Ballen badhotel Café Ophelia. Kører man cirka en kilometer ud af vejen mod Nej, Bonbyen. nej, nej, nej. En kilometer. En kilometer. Nu må dette vandet høre op. En okay. kilo Nej, for det bliver værre nu. Okay. Så kører man en kilometer ud af vejen. Og der står Kenneth Kødhovedet nu ude. Og Kenneth, hvor er det, du står? Jamen, jeg står faktisk lige ude på den anden side af bygrænsen til Ballen. Ja. Og jeg står på en mark. Ja. Og jeg står bare 4 meter fra en lama. Ja, fordi at herovre på øen, der er der jo øh, festivalen, der er campingpladserne, der er øh, al den smukke natur. Der er en labyrins lavet ud af cirka 4 milliarder græntræer øh, ja. op i Nordby, ikke, som er, er måske øens største turistattraktion. Men det alle snakker om... Det alle interesserer sig for. Ja, på øen og når man kommer over som turist. Det er, at man kommer kørende i uh, Skoda Felicia forbi, pakket op med hele familien, kamletten er bagpå. Ja. Siger, der er ja. en mark med kør. Der ja. er cirka 120 melkekøer, 120 og de ser godt ud. Og der er en lama. Hold, siger man så. Hvad var det sidste, du sagde? Der er altså en lama. Nå. Og så får man ellers sat den i R. Kødhoved. Kødhoved. Ja. Er der en lama? Der er en lama. Og i øjeblikket, så, har den, så der, der går den lidt væk fra mig. Det, er det kan man undre sig lidt over. Det er en sky-lama. Det er en sky-lama, sky og den holder så også lidt væk fra køerne. Var det lamaen, der sagde den lyd, der lige kom? Men, Men den, det nej, den står helt stille i øjeblikket. Et, ja, en, en lama det, det er, er også en afgand. Helt stille, og den tænker, hvad sker her? Det er jo også en dyr. Jørgen Tranbjerg, velkommen til programmet. Tak. Jørgen, det er dig, der ejer Lamaen. Ja, det må man... Uh... Ja, det er jeg nødt til at indrømme. Jørgen, du er landmand herovre. Du har 120 malkekør. De går ud på din mark, og midt på mellem de her køer går der altså en lama. Hvad hedder Lamaen? Den hedder Carlo. Er det med K eller C? Det er med K. Det er med K. Det er Det, er det er altså Lamaen Carlo. Er den dybt i Ørby, Kirke? Ej, den er døbt ude på marken. Jeg spørger... Hvad var den igen? Hvad laver... Carlo, lidt på en marke med en masse kør. Han går bare rundt og spiser rest, og kigger lidt på turisterne og tænker, hvorfor stopper alle de biler? Det forstår han ikke. Jeg tænker mere, hvorfor går der en lama rundt midt på samme Det er ikke rigtig godt spørgsmål. Ja, det kan jeg rigtig svare på. Nej, hvorfor skulle du også det? Det, man egentlig skulle også spørge ind til, det er, hvad er ydelsen på sådan en lama? Ydelsen? Jamen, det er den bedste niche, produktioner har. Okay. Ja. Er det en, en lama af eller hoppe? Det er en hængst. Ja, så er jo nok også begrænset. Ja. Jeg skulle lige øh, høre, Jørgen. Mm. Hvordan er lameen Carlo kommet til samtykke? med K? Jamen, øh, det er en gammel, gammel historie. Og han er også ved, på gammel. <laughs> Nej, lad os da få <laughs> den. Ah, men, ah, men det var fordi, der var en dyrepark op på Norden. Det var før, labyrinten kom. Og så havde de også en, øh, en lama, og de vidste lige, hvor de skulle gøre ved den, da de lukkede. Og så, så var det en, der ville spise ham, og det syntes at det var synd. Ja, yeah. Det derfor, så bytter jeg ham med to tyrkald og en swat mand. <laughs> okay, økologiske dollars. Så kom Carlo ned på marken. Okay. Æm, hvad koster det? At, at, ja, det ved du selvfølgelig ikke, for du har ikke importeret om til øen. Men har du en, øh, nogenlunde en idé om, hvad det koster at få en lama til samsyn? Ja, fordi ja, der er mange, der har der synes, det er meget synd for ham. Han går helt alene, og er sådan en gammel anden deroppe. Ja. Han går bare der rundt og kigger på de der åndssvage kører. Og så er der nogen, der synes, at jeg skulle have en hundlama til ham. Ja. Og man, man, den kostede temmelig målt. Så, men så faldt de så i priset til nej. nu må vi have en hundlame. Men så er man skulle købe den der hundlame, at de sagde, så skulle jeg have to, fordi du kan sætte én ind til sådan en gammel han der, så tager ja, han fuldstændig ja, bakken. Så derfor så skulle jeg have to, og så blev de ret dyre igen, og så dropper jeg det igen. Altså. Men, hvad, hvad kostede det? Ja. Jamen de sagde, at de kostede 10.000 stykker også. Ja, og det er jeg lige skal have hørt, fordi du siger, prisen på lame er faldt. Så verdensmarkedsprisen på lame har altså været vigende. Ja, det tror jeg nok. Men har man inden for EU øh, overvejet på nogen måde noget med kvoteordninger eller noget? Er der støtte i det her? Det er det, jeg vil høre. Nej, der er ingen støtte til St. Carlo, der. Så det ja. er rent ren, øh, et kærlighedsprojekt, kan man kalde det. Ja. Øh, kan, Kenneth, er du stadig med? Ja, det kan jeg tro. Ken, ja, Kenneth, øh, vi spiller det ja, siden. Jeg tror i øjeblikket omringer, husker jeg, omringer er godt at være 50 dyre som er, som står og kigger på. Ja, du skal bare mange stille. 60 dyr, 1 Carlo, ja, en det, Lama. Blig, hvor, hvor du er. hvor du er. Tone -lock og nummeret Wild Thing. En kilometer her for os, der står du, Kenneth Kødhoved. Kenneth, det er, er du med? Yes. Kenneth, øh, fortæl helt præcis, hvor du står. Jamen, jeg står på en lille markvej. Ja. Mm -hmm. Mellem to store arealer. Nå, Andro. hvad var det? Jamen, prøv at høre, det er de her 60 køer, som står, ikke? Ja. Og vel og mærke, 60 køer på hver side. De er samlet så de har stort set omringet mig. Jeg ja. kan fortælle, at Jørgen, som jo ejer de her køer, og lægemæn Carlo, netop ja. har sagt... Øh, hvor er du pas på? Kan du kommunikere med ham der i telefonen, fordi de kan være ret nær. Ja, det var han faktisk inde på. Gå ind på marken, Kenneth. Ja, gå ind, ind til køren, ind, ind på marken. Og så vender vi tilbage med et øjeblik. Ind, ind på marken, i god klarhed, der er i øjeblikket der er kun et, et meget meget tyndt stykke stoltsrød. Ind på marken, Kenneth. Gå ind på marken og avendt nærmere. De skulle svært ned for Kenneth. og så kan han gå ind på marken. Ja, vi skal op hvis han begynder at skrige. Jørgen tror Carlo nu da den rander rundt året rundt sammen med de her 120 melkekøer, at den er en god. Nej, den ved jeg godt, den er en lamme. Er lammen ikke et smug dyr? Altså så måden den kigger på, er der en vis over for de andre dyr? Den er frygtelig arrogant. Helt forfærdelig. og højrøvet. Hvordan, hvordan, giver, de, hvordan, hvordan giver de så udtryk? Åh sådan hvis du nu giver den lidt togsprød også og så når du har med så går venneren og så går den bare og så kigger den sådan lige over skulder og så går den igen. Hvis den kunne give dig fingeren, så vil den gøre det? Ja, det er helt sikkert. Men nu er lammen jo et højt dyr. Ja, et hovendyr. Ja. ja. Øh, hvad sagde din kone, Jørgen, da du kom rejkende hjem med Carlo og siger, skat, nu skal Carlo bo hos os? Også. Jamen, øh, hun var mig selv med til at købe den. Okay, så det, det var, var det noget, I diskuterede over med og sagde, skal vi, skal vi ikke, eller sagde, vi skal have Carlo med det samme? Nej, men det var sådan set til en førers fødselsdag, men vi var ude og kigge på nogle om søndagen også. Jeg skal lige en kort ting. Når, når nu du siger, at de havde en dyrepark, og den gik ned, og så købte du lameen. Det fører mig bare frem til, at er er, har der ikke været andre dyr i den dyrepak? Var det, hvad der var? Fordi så forstår jeg godt, at den dyrepak gik ned. Jo, men altså, de andre dyr, dem kunne de sagtens sagt det selv. Men lameen, der var der ingen, der var lavt. Tror Carlo, at den er en ko? Nej, Den ved godt, den er en lame. Anders, det har vi lige spurgt om. Jamen, det er bare, fordi Christian Ingers producers sagde, at jeg kan skulle spørge om det. Så okay, det er bare, så det, så de det mærker, godt, at den det, så det, det godt. spørge med Jeg vil godt spørge, tror Carlo, at den er en ko? Nej. Og det siger noget også om hjertetålmodighed at nu tredje gang er villig til at besvare spørgsmålet, men øh, så synes jeg også selv at fået det besvaret, ikke? Altså det vi kan sige, også til mange undrer Tror Carlos er en kolibri, synes nej, det gør den ikke. Det er og det den er det spørgsmål der trænger sig på, men det, kende... gør det sig, trænger ikke helt så meget på, men jeg vil gerne lige bare en sidste gang, hvis vi kan elaborere på det. Hvad tror du den sådan er? Den tror den er en lama. Ja, kende, du står nu ude på marken. Ja. Og du står inde ved dyrene nu. Ja. Jeg står ind ved dyrene, ja. Kan lamaen Carlos snue? Nej. Nej, ay den spytter. Han kan tage det helt roligt. Den spytter. Jeg. Det kan han. Hvordan vil den have det med at hvis uh, Kenneth prøver at spytte på den, og den spytter uh, altså hvad, hvad vil den vil så reagere? Så vil den gå 5 meter hen og kigge over skulderen. Mm, ligesom hvis han var et stykke toastbrød. Ja, simpelthen. Ja. Og nu okay. har man jo ikke set KenK, men han bliver lagt ud på, på, på hjemmesiden ja. her senere i dag. Der man se, der er et billede af toastbrød, og et billede af K., og så kan man stemme. Hvad hvad hvad hvad? Kenneth, øh, hvad er du tænkt dig at gøre nu, når du står ud på marken? Vi ved ikke hvorfor vi har sendt dig ud, men du står der. Hvad hvad er Hvad vil du gøre? Ja, ja, altså, min, min første plan er, er faktisk lige at stikke ud af marken nu, for jeg har Nej, de her frisk køer, som kigger meget surpående. Og de er forskellige farver. <laughs> hvad gør Arf. Carlo? Hvad der reagerer, og der, der er <laughs> en, der, der, der, der, der står og pisser, er, de skal sige, det kan jeg lige skrive sig med det samme. <laughs> hvad gør jeg Carlo? jeg ved ikke, om det er et advarsel. Okay, kan, men... kan, kan I prøve lige at forhøre, forhøre jer engang? Ja. Hvis en uh, ko urinerer meget, er det så tegn på fare? En hvad? Hvis en ko tisser meget, er det så tegn på fare? Ej. Ej. Hvad er faresignalen? Hvornår kan man mærke en ko er lige ved angreb? Uh, jamen det gør de aldrig nogen ting Men det kan godt gå ind i en, det her jeg da oplevet selv i hvert fald ja. Ej, men det gør de ja De vil bare de vil kløs bag ørerne, det er det, ved Kenneth, klø nogle køre bag ørerne Og spyt efter et lame se hvad der sker Og Kenneth, bare bliv derude resten af dagen mm. Hej Det vi lige skal høre, det var fordi der var en ting jeg lige må vide. Du siger, at den ikke kan spytte Og det betyder jo, at, øh, at, at den har fået Bortumerede sin mulighed for at spytte Er det ikke korrekt? Ja, det tror jeg nok, ja, det tror jeg nok. Øh, og, og, og, og, men ellers under normal så er det sandt at, at læge med at spille. Ja, det har vi da set den der Clausen-film, hvor han bliver spyt i hovedet. Ja, men Clausen-film. Der er meget Clausen-film, der er snydt. Er det Kim Larsen, for eksempel. Han findes jo ikke. Nå, det tror jeg alles Midt om natten, der er det slet ikke Kim Larsen, der Nej, er med. med. Meget er så meget er optaget midt om dagen. Nu skal vi afgøre, om vi skal snakke halvanden minut op til nyhederne, eller om vi skal nå at høre halvanden minut af et stykke musik. Ej, vi skal snakke, og mere i det her. Jeg tror, det er Nick og Jay, der ligger klar, er det rigtigt? Ja, så er det. Det er ugens undgåelige i den her uge. Skal vi, Nick så, Nick skal vi så snakke, eller skal vi lade være med at spille nå, Nick du kan godt hvis vi spiller Nika Jay, så kan vi også sige, skal vi give Nika Jay 2500 kroner, eller skal vi snakke lidt? Så synes jeg da bare, vi skal snakke, Anders. Hvad sko? og snak fra en af og frem til nyderne. Godt, så det vil bare, når vi, når vi snakker, hvad for andre dyr, Jørgen var der på den, øh, på den dyrepark, som du måske eventuelt heller ville have Var der nogen dyr, du gik efter, jeg bare, jeg bare havde fået næbdyret eller noget? Nej, men det var også lidt tilvældighed, af jeg den, jo. Jo, jo. Det var, det var mit dybeste ønske at få en lama. Nej, men du har vendet dig til den, ikke? Du er glad jo, for den nu. Ja. og det har overbevist mig også en god ting, for det er den bedste nisseproduktion, jeg nogensinde har haft. Jamen, hvad er det du producerer? Jamen, den producerer ingenting. Den giver ingen underskud. Den giver så lidt underskud, i derfor. Arh, de det en er den bedste nisseproduktion, du nogensinde har haft. Hvad sker der den dag, Gud forbyder det, at, at, at Carlo ikke er mere? Hvad gør du så? Ej, jeg kommer altså lige en gummiged i Ja, det gør der. Og det ja. er ikke en lille gummiged. Det er en rimelig stor gummiged. Ja. Er det rigtigt, og det kan jeg måske spørge dig om, fordi du har jo ikke så meget landbrug, men du er dyr. At, uh, at ikke dyr, Grunden til, at, at, uh, at der er mange landmænd herovre, som har helt nye traktorer, og det er mange af dem, at Mercedes og Lamborghini og John Deere traktorer, det er, at der bliver kastet enorme EU-midler det Ej, jeg tror, nej, jeg. Jeg tror nej, det er, fordi de havler nogle gode kartofler. Ja. Og det er det, der simpelthen uh, giver sig meget flede, så meget fløde, som man har råd til. Nye Lamborghini-traktorer. Ja, men du skal også sidde der mange timer, og jeg også i ja. jeg kan scooter, at jeg er nej, lige og rundt i en gammel sko uden og jeg har kunnet vi skulle landmanden, det? Du kører rundt i en gammel fjat ud i den condition. Jørgen, tak altså fordi lige... øh, du kom og besøgte os. Tak skal du have, og fortsæt god sommer. Ja, ja lige det og lige når lige du kommer måde. hjem og hiver køren ind, så giv os lige kendet en tur i mælkmaskinen, som så, så. Nu skal vi en tur til København, for nu gik der halvanden minut her på 3 nyhederne. Klokken er 11. Danmarks Radio præsenterer stolt. Live fra Samsø. Brøde heste. Mario med Vrinski. Anders lundmæssen og Anders benhold er. De sprøde heste. Ja, tænk en gang. Så ja. øh, har vi en mand i studiet, som ejer elamand Carlo. Carlo. Og det er Carlo med K. K står et kilometer 1 kilometer. Er, K. Med K. står en kilometer fra os. Ja. Så ringer der en uh, samsing ind og siger: det her, jeg har købt en pony, som er ja. gravid. Regnede, med, at der vil komme en, en lille ny pony ud. Ja, men hvad men Ponyen har lige født et muldyr. Ja, og det er, øh, øh, udover en biologisk sensation, øh, så, er det verdens, så er der også løgn. Det er også. Nej, det må være det, ej, det, er også, det, det kan ikke være løgn. Det er bare, et muldyr er jo, hvis et æsel. Gud, det kan godt passe. Hvis der har været et hanæsel i gang, så er det ikke løgn. Det vil sige, hvis et æsel ja, hvis kompulerer er med en pony, ja. så kommer der et muldyr ud. Som jo er gold. Det er også løgn, Anders. Nej, det er Muldyr kan ikke få mere. så altså, der kan ikke komme flere muldyr, andet det ene. Muldyr er steril. En du kan selv. sende en muldyr i øh, ræberbaren i Hamborg og der vil komme ud fuldstændig rent. Men det kan -pules, ja. der sker ikke noget. Nej, det er ikke lovligt, men man kan gøre det. Det kan man da også er på Vesterbro i København. Med et muldyr? Men det skal vi ikke snakke om nu. With the melon. Godt, vi skal snakke om andre ting. Ja, det skal vi. Og uh, Kenneth hoved. han er uh, uh, kommet. ...mærkelig årsag, er Kenneth tilbagekommet til her til. Fordi altså onsdag og fredag, som vi hørte mm. det tidligere fra mm. Obers Lars af Møller... Ja. ...bliver der affyret en kanon... Salut. ...salut. fra Københavnsgården i ballen. Hvorfor ved vi ikke, og hvorfor dem som øh, er den af, de er klædt ud i noget meget mærkeligt tøj, det ved vi ikke. Men det får vi at vide. Det gør vi nemlig, og i dag er det mandag, hvilket betyder at i dag, der skal kanonen så ikke fyres af. Men vi er på den mission, kan man jo godt kalde det. Nu er det ikke det her, så vi har ikke rigtig en mission, men vi har valgt at sige, at det er en mission, at Kenneth, i stedet for rådhusklokker og intro klokken 12 til den lange petrænhedsudsendelse på ja, hele fire minutter, der får vi en kanon salut. Er det ikke korrekt, Kenneth Kødhoved? Jo, han nikker, han nikker. Med han nikker. Sammen. Du skal ikke snakke til os, for det kan man ikke høre i mikrofonen. Nu skal du hen til mikrofonen. Nu er du heller ikke lavet radio så mange år, så hvorfor skulle du også vide det? Ved du hvad? Så synes jeg også, vi skal ringe op til din bror. Ja. Nepotisme Længe Leve. For din bror, han er nemlig læge, og han er vores øh, mand, som kan sætte fokus på lokale lidelser. Lokale, ledelser. lokale ledelser. Det var det, vi skulle sige, ikke? Mm -hmm. Nu kommer Svend, som ejer Café Ophelia og kage til gæsterne, som er kommet. Er det ikke hyggeligt? Ja, det er det, der adskiller amatøren for den professionelle. Her er der, R.E.M. -E M. Du lytter til dit sprøde heste på P3. På Samsø. På Samsø. Det er fra ballen. Hvor Suzuki Altur er tilbage, hvor den hører hjemme. Kampagnemodellen Graffiti. Ja, det er øh, ude på naboen, som bor øh, over fra øh, Hotel og Caféen. Ja. Genbo. Man kan, kan sige mange tid. ting. Man kan sige, at det var en kort tur, de var på. Men det er jo også det, når man bor på en lille ø. Peter Lund Madsen, velkommen til programmet. Tak. Du er jo vores huslæge. Ja. Har du nogensinde mødt ham der, Peter Quartup Geisling? Det kan tror tro, jeg har. Fordi jeg, jeg? har været på samme italie som ham flere gange. Jeg tror at det irriterer ham helt vildt, ja. at det ikke er ham, der har det her indslag, fordi ja. han er meget vildt for at komme i medierne. Jeg møder, at han er også for, at han er en rolig mand. Så jeg er sikker på, at han nyder sine ferie. Jeg der er andre lidt køntigere kræfter, som overtager radioafgaverne. Men, men, der der, jeg fortæller jeg en, så en ja, historie ja, det øh, til, at jeg er kun fordi I er brødre, ikke, ja. mellem os. Ja. Til uh, børnegrænpræget, det der MGP, ja. der, der var han jo huslæge. Ja. Og der har jeg hørt, og det er kun et rygte, at... Det var et, et stævne, så man til at sige. Et, et, altså, der var jo børn til stede, ikke? Ja. I hans lægetaske, skulede han, skidt Jenny ind. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det, det, det, det kan jeg, jeg ikke forestille mig. Nej, ikke. Han er sådan pæn Skal vi aflive rygtet? Han er ret lige... Han er, er... Det kunne jeg Jeg, jeg forestiller mig. Jeg kan ikke forestille mig. Men Peter, der er en ting, som måske lige... Du, fordi han har jo lært dig noget også. Ja, det Omkring her. en historie. Og det er også fordi og sidder ude og tænker, hvad kan vi lære? Og der kan man godt lære noget af den historie. Så lige jamen fortælle det. er, og oh, jeg kan stadig huske lære det, skal jeg ikke køre ind på. tv Peter ford Leifing fortæller mig. Når man skal fortælle en historie, så skal det være som en god fiskeret. Den skal starte med død, så skal der være et stort, dej, fedt mellemstykke, og så skal den slutte med et slag med halen. Og det er så smukt et billede. Det er så smukt et billede, og man, det står ind i ens bevidsthed. Han har ty tydeligvis været på tv-kursus og Lars Klinger. Prøv at høre her. Peter. Ja? Du er igennem, fordi vi spørger om den lokale ledelse. Et hvert sted i Danmark har og sin egen lille finurlige sygdom med sin egen finurlige lille ledelse. Ja. Og hvad kan du fortælle om og de sygdomme? Jamen, der er jo der er en sygdom, som ikke er, den, den er meget, meget ukendt. den er meget lidt kendt. Det er den sygdom, der hedder sommerkæbe. Sommerhæbe? Nej, sommerhæbe. Sommer i -E -E, Sommer sommerhæbe. Det er en lidelse, der optræder på danske småøer om sommeren. Hvis den første halvdel af sommeren er gået udelukkende med regn, tåge og tåge, så risikerer man at få det, der hedder sommerhæbe. Hvordan udmærker de det så? Jamen, der er tre faser. Ui. Der er anslagsfasen, restløs, utilfreds, trist. Det er den fase, mange kunne befinde sig nu på danske små øer. Ja. Så er hvor man er helt, helt dårlig. Man, øh, man, man, man går rundt, men øh, nu kan man ikke holde ud længere. Og så kommer afklingningsfasen, og det er der i sygdomsgevinsten udbetales. Hvad er symptomerne? Får man dårlig mave? Røster jeg man? Skal lige fortælle, jeg skal lige fortælle om, om afklingningsfasen, fordi når man har det de to hvor man ryster, hvor man sveder, hvor man ikke kan holde ud og være sin egen krop, så kommer afklingningsfasen, hvor de gode ideer, de venter ud af. Nå følt op med så meget livsømhed at alle de tanker der har været med underbevidstheden alle de tanker der venter på at komme frem de har nu plads til at komme frem og i den det nåde mange dage Det er tydeligtvis de derfor Peter Lars Mool og Finnørve går bor her på øen om sommeren. Alle Finnørve Gos gode ideer det må han trode under svære anfald af sommerhæb. Det kan ikke være tit at han har haft det så. Og oh, han har han har masser af gode ideer. Ja. Hvordan synes du når selv? Er det er Det starter med det starter med at man ikke kan sidde til på en stol. Det starter med, når man går ud, så vil man være inde. Når man er inde, så vil man ud. Ræstelig selv. Ja, mod at være, hvor man er. Det er ja. det første, og som alle andre, gode sygdomme, snigende symptomer. Mm. Så kommer koldtiden. Så kommer man skælder ud. Men hvordan ser, Peter, afføringsbilledet? Hvordan er det? Hvad siger du? Afføringsbilledet, hvordan er det? Kigger afføringsbilledet? Hele Jamen det går jo fuldstændig klasse. Det går fra den hårde til den tynde, til ja. den med. Tilbage til normalt. Hvordan behandler man det her, Peter? Øh, hvis man ønsker at behandle det er ikke altså, man Den eneste kur, der dur, det er at tage færgen ind til fastlandet og gå i biografen. Foretage sig med andet, og sidde på en små ø. Men nu er der jo færge her i, eller slutter biografen i Trænebjerg. Så kan man prøve at gå ned i biografen der. Okay. Men gifte er jo fint, så det er jo kun symptombehandling. Det viser stadig tilbage til farvegården. <laughs> Peter, tak <laughs> ja. fordi vi generer dig. Vi øh, næste uge i Svendborg. Kan vi gøre os til noget? Ja. Det er jo en skatkiste, der er en god lokalmiddel, så jeg vil ikke komme ind på mere, men der er sygdomme i Svendborg, som ikke findes andre steder, og det skal vi være rigtig glade for. Er der vaccinationer, vi bør indtage, inden vi tager noget Der er ikke nogen vaccinationer, der dur. Det er at vaske hænder før, under og efter, besøgte det jeg ikke er Det Tak fordi vi uh, måtte uh, genere dig. Selv tak. Anders ringer senere vedrørende det der private snak, ikke? Det er en umbil det, det er godt. Det er godt. Hej. Hej. Ja, det var noget mere musik. Og vi er tilbage her på Samsø, hvor øh, Anders Brændtfolk jo øh, vil forsøge at genoptage den kunstvige grundlag i sidste uge, som er voxpop, genering af folk øh, på kajen. Mening er, at Jeg er har ikke gået på synligstårskolen, det har du, Nej, det Andersen. har du ikke. Du har, øh, du har ikke gået på skole der lærer man nemlig, at en er øh, en latin, og dækker over øh, voxpop, ligesom er folkets stemme. Ja. Og det, man gør, når man laver en voxpop, er, at ud i folkehavet og spørger, hvad er jeres. Og det du gjorde, din fortolkning af på dem i sidste uge på Allingehavn, det var jo at gå og true børn fra Kroatien. Ja, der var en fredest, som ikke kunne dansk. Ja. Det var meget jeg... mærkeligt. Og du, forsøg, og, du, og du troede ham så meget, så det kunne han, da du var færdig med ham af dansk, Og det vil du forsøge at genoptale nu, den kunst ved at gå ud, og det er så ikke kajen, men på vejen i, i det randområde vi har mellem Suzuki Altus Campagnemodel Graffiti og øh, selve øh, Ballen Badehotel. Og du går nu ud i Folkehed og sætter sted med dig, og det er jeg kan se, at du er på vej mod. Det er som om, at folk, de står, øh, de mangler bare at Ronnie, de kan stikke ind til aberne, ligesom i, øh, i Købenborg og Fejberg. De står over på den side af vejen, kommer ja. du ind og får en kop kaffe i stedet for, men der står også en knægt herovre. Ja, og hvad er der på det knægt? De skal knækt? der lige over og start med dig? Kasper, oh. hvor kommer du jeg kommer fra Hvor gammel er du? Hvor gammel er. Ja. jeg? er 8 år. Jeg føler snart 9. Hvad har du flyttet Din mor visker der et eller andet. Kom, vi går der de ind. Du skal ikke høre, <laughs> hvad hun siger. Kom, vi går lige her indenfor. Hvor øhm. han tager i ferie hun. Jeg ved ikke, sådan i ferie herover. Nå, I arbejder herovre eller Jeg flytter herovre. I har flyttet herovre simpelthen? Hvornår flyttede I Ja, Jeg ved ikke helt. En, en. Jeg flytter herovre? Ja. Hvor på henne? Hvor på over ved Søholm. Ved Søholm. Hvor ligger det henne på øen? Det kender jeg ikke. Jeg her sådan en slags. Lidt i nærheden. af Østerby. I Østerby. Okay. Er du startet i Skøn? Ja. Okay. Hvad glas går du i? Jeg går. så jeg skal til at starte i 2. B. I 2. B. På Trænebjerg Skole. Trænebjerg Skole. Og hvordan er det så? Det har du lige kan spørge nogen om, hvordan komme over fra Niveau og så til en ø-skole og, og, og starte i første der, og, og får man noget over nakken eller bukserpand, eller er der set noget, eller, der er i respekt med det samme? Jeg ja, har sådan en slags... slags ja, er bare sådan lidt... over. Mm. Niveau? niveau. Oh, ja. ja. Så er det fedt at komme herover Ja. Hvad skal, hvad skal du lave i dag? skal du lave? Ja, jeg skal føre hjemme og lege. Hvad er du? <laughs> Ja, der er mange forskellige slags lege, Ja, som en slags med 12 og og spadeblade. Åh, åh. Har du noget, noget med at sætte ild til? Ah, ja, har du også med ild til noget ting, Kasse? Nej, ikke helt endnu. Der er sådan en kanon hernede på havnen, ikke, som fyrer tre skud af. Ja. Og man ved ikke rigtig, hvorfor. Kender du den kanon? Nej. Så skal du gå ned omkring klokken 12, fordi der får Kenneth Kødhoved, som er med os, muligheden for at gå ned og fyre den her kanon af. Så det synes jeg, de skulle gå ned. Kan du ikke stikke derned med sammen? samme? Jo. Og også hvis det er muligt for dig, bare lige at skubbe Kenneth ind foran kanonen i affyringsøjeblikket. Og på vej derned, prøv at sætte I lige et eller andet. gider du det? Ja. Super. Ja. Derfor, det. du Det Din uh, t-shirt, den kan Kenneth kødhovedet lige finde til dig og en øglering og sådan noget, fordi tak fordi, at uh, ja. du vil med her. Vi mangler altså manden, der står bag kanonen, yeah. og det er selvfølgelig Kenneth Kødhovedet, som uh, skulle have ham op, så han var klar til at komme og fortælle om det her kanon, så de... Jeg ude og køre kanonmanden, Nå. han kommer om et øjeblik.